Kuruzbidea Garizumako onerazpen ederra dugu kuruzbidea. Bere azkenuneetan jarraitu gura deutxa ego jesusi. Jarraipen horretan bihotza zabaldu daigun batez ere, jainkuak bizitza barriztuaren grazia emondeigun. Otoitza Jainkoa ita ama Gogoradak arguz zure semen maitearen berbok, eneaita, edariz hamin hau derrigorrez edan behar badot, egin bediz zure naia. Eta garrasika zuzentzen gaiatzu non zengo zanzu zure semen maitea jasanezineko ebilpidean eriotzara abit detu zen Nontzago zu mundu honetako indar zuzengaben azpian ainbat eta ainbat zure seme alaba jasanezineko ebilbidean eriotzara abiatzen diren unean. Zergaitik zago zixilik. Zergaitik zago zainurrun zure seme maiteaz eta zure seme alabokaz hasturik. Ala geure berbeak estaltzen dauz zurea. Eta geure txarkeriek eta zuzengabekeriek estaltzen dabez zure berbea eta zure zuzentasuna. Emoiguzo zure zememaitiari jarraitzea eta zure berbea arexengan entzuteko grazia. Gure bizikerea areme eskeintzan eta zuzentasunean berbideratzeko grazia. Zuri zintzotasunea zerantzun gurea. Geure zenidea aspiratu eta aurrian erabilien ganga uzatzeko grazia, geure jasapen bihurtu daigula arena. Zuk zeure semen maitearena eta zure semen labak guztiona zeure jasapen egiten dozun Egin gaizu zerrukitsuak eta maitasunean ausartak. 수려로 베기 빌량 가빌 사고 존나 수사에 또 고아르게 타살하면 lehenengo egotaldia Jesus eriotzara epaitua gurtzen zaitugu Kristo eta bedengatzen munduaz zerreze kurutze santuaz salvatu dozulako orduan abade buru eta erriko zaharrak kaifaz izeneko abade nagusiaren jauregian gian batuzidan eta Jesus maltzurkeria zartxilotzea eta iltea erabagiben baina Ameininuen ez gero jaiegunean herrian iskanbilrik gerta eztadin. Orduan habietako batek Judas iskariote deituak abadeburuen ganat joan eta esan heltzen zenbat agintzen deusta zure Jesus zuen eskuetara emoteagitik. Zilarrezko hogeita hamar txanpon agin du Ordutik, Jesusaren eskuetara emoteko egokiera bile hasi izan judas. zertan di hartu egin tariek zertan di zentzundunek ze kalte egin dut ze jesusek ze enbarazoe egiten dut ze edo sejainko iragarten da be eta gurtzen da be ladinoe lagun minak ere jausi daiteke ez horretan Jesusek ez dau eskubatez intzen lurrintzen eta beste eskua zapala eta txikia menperatzen, bere merroi bihurtzen. edo geixoen geixoan jainkoaren zigorra nabarmentzen. Jesusek Jezusek aita deritzen jainkoa aurkitzen dauz hori gaitzean, eta han jausten direnei eskua luzatzen deutxe, eta aikaren aurpegia ikusia zoten, haren errukia dastatzera emonez. Ala dirudi, baina ez, jainkoa ez dago zoritxarretik urrun. Andako zenekaz bat da dago, maite dauzalako. Gure haita zeruetan zagarana santu izan bedi zure izena. Etorbedi zure arrainua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gaur egun untako ogia, parkatu gure zorrak. Geukere gure zordunei parkatzen dutxegun ezkero. Eta ez eguzu itxite entazin joan jausten, baina ataraga izuzgatxetik. Amen. Bigarren egotaldia Jesus gurutzeak samatu da gurtzen zaitugu kristo eta beden gatzen munduaz zure gurutze santuaz salbatu dozulako afaltzen egozela ogia hartu eban jesusek eta bedengapena esan ondoren zatitu eta ikasle emon emone utzen esan ez hartu eizu eta jan, hau mire gorputza da Gero kopa hartu eta eskeronezko toitza egin ondoren emon egin utsouen esannez, eran guztiok oneetatik, hau nireo dola da eta, jainkoarekkiiko itssuna barritsuko da bana, pekatuak parkatzeko guztien alde isuria. Egia esan, hemendik aurrera ez dot gehiko ardak edango neurea itsaren erreinuan zuekinardau barria edan arte. Hogia hartu eta ar hartu eta kurutzea hartu eta banandu, jaten edaten emon, pisuasttuna gainetik kendu eta berak eruan eroaten lagundu. du oina zetan dagoanaren ondoan egoten jakin dau Jesusek ari hitar moten, ari itxaopena argitasuna bizia emoten zenbat ikusten dugu zan bizidogun egoera honetan, inoren kurutzea norbere zen. Eroaten aten laguntzen. Edo zuzenean. Haren zorbaldatik eratxieta norberean kargatzen. Baina euren eratzen gaitu beste guztiok. Alabako bere gauzetan alangoak aurkitun nahi ditu, baina ez euretariko bat izan, Jezusek euretariko bat egin gura gaitu, beste entzat, jana eta edaria, horisei dagarten dogu eta ospatzen eukaristian. Gure haita zeruetan zarana, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure errainua, egin bediz zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Nemo iguzu gaur egununtako hogia. Parkatu gure zorrak. Geukere gure zordunei parkatzen deutxegun ezkero. Eta eza iguzu itxiten tasin joan jausten. Baina ataraga, Izus, gatzetik. Amen. Hirugarren egotaldia. Jesus lehen aldiz jausten da. Gurtzen zaitugu kristo eta beden gazen, Mundua zere kurutzen es santuak salvatu dozulako. Jesusek esan tzen, Zue guztiok nire gando zuen sinizmenak hutse egingo da gaur gauean, onela dagota idatzial liburu sanuetan. Joko tartzaina eta hardiak sakabanaatu egingo dira, baina biztu ondoren aurretik joango naiahatzure Galileara. Pedrok esan uttron? Zureganako beste guztien sinizmenak egiten badago ere, nideak ez zelan ere ez, Jesusek erantzun, benetan dinotzut, gaur gauean oliarrak jo baino len, irualdi ezzukatuko denozu. Pedro, kesan eutzen, zurekin hilbehar badot ere, zaitut ez zelan ere ukatuko. Eta gauza bera, eutzen ikasle guztiek. Jesusi baina jagi eta aurrera jarraitu. Jaustea ez da, hori barik ekel ditzea. Desondra edo humilia zinoa. Geure makaltasunaren ondorioa da. Baina autortzen jakin behar da makaltasuna. Pedro kuko egin gura dutxo. Eta lasterzo mauko dau bere haragian, Jezuszukatzearen estena. Eta nahi emongo dutxo. Eta nahi emongo dutxo. Leian, eta nor gehiagoka ezigura gaitu Eta ezigura doguz gure umeak. Eta saritzen doguz, galientzen diranak, irabazleak, eta baita lezen lepotiko nurak ataraten da bezunlagere. Jesusek oztera errukki hartzen dutzen. Pedro gilez. Balaukagu ba, zer ikaseriek ikizarte zuzenago eta zenideak... Korrago bat eraikinaian, lehiaketara barik, onduan, egotera alegindu behitezan, zegun utxegin lagunari. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errainua, ba. egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egunetako hogia, parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen deutxegun ezkero, eta ez egu zui txiten tasinioan baina ataraga izuzkatzetik. Amen.